Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Санса. Санса виїхала на турнір правиці разом із Септою Морданою та Джейною Пул у Паланкіні із запонами такого тонкого жовтого шовку, що крізь них вона бачила все навколо. Весь світ, який став золотим. За міськими мурами колорічки поставили кількасот шатрів. І на забаву з усіх боків поспішали тисячі простого люду. Від розкоші в турніру Санці перехопило подих. Близько блатунків, величезні огорі ушитих сріблом та золотом чабраках, галас натовпу, буяння прапорів під вітром, а лицарі-лицарі, головне лицарі. Краще, ніж у піснях, шепотіла Санса, поки вони шукали обіцяні батьком місця серед вельможних панів та пань. Санца розкішно вдяглася того дня у зелену сукню, що пасувала до рудизни у її світло-брунатному волосі. Вона знала, що на неї дивляться, і посміхалася. Вони дивилися, як перед натовпом виїжджають звитяжці, овіяні піснями. Один славніший за іншого. Першими в полі показалися семеро лицарів короли гвардії. Усі, крім одного, втягнені у лускаті обладунки молочного забарвлення з корзнами, білішими за свіжий сніг. Пан Хайме також мав на собі біле корзно, але під ним він сяяв золотом з голови до ніг, з визолоченим мечем при боці, у шоломі з левовою головою. Пан Грегор Клеган гора на коні промчав повз них із гуркотом, наче ловина з гір. Санца добре пам'ятала князя Йона Ройса, який гостював у Зимосічі двома роками раніше. Його спиживий обладунок скуто багато тисяч років тому і карбовано чародійними рунами, які бережуть господаря від ран, зашепотіла вона до Джейни. Септа Мордана вказала на князя Язона Малістера в синьому шитому сріблом в і з крилами орла на шоломі. На тризубі він зарубав трьох значкових панів райгара. Дівчата захихотіли, побачивши войовничого жерця Тороса Мерійського з голеною головою у просторі червоній рясі, але замовкли, коли Септа розповіла, як він увірвався драбиною на стіни пайку із палаючим мачем у руці. Інших вершників Санса не знала. Там були заплотні лицарі з пальців, вирію та гір дорну, ніким не оспівані кінні охотники та новачки зброєності, молодші сини вельможних князів та спадкоємці менших домів. Ще молоді ще не уславлені звитягами, але Санса з Джейною погодилися, що колись саме царством буде гриміти слава їхніх імен. Пан Балон Лебедин, князь Брис Карон з Порубіж'я, спадкоємець пежевого Йона, пан Андар Ройс із молодшим братом паном Робаром. Їхні висріблені лати несли на собі ті самі стародавні руни, що й в батька викладені з пежем. Близнюки пан Горас та пан Гобер з виноградною китицею рожвинів на щитах, винно-червоною на лазуровому полі. патрек Малістер, син князя Язона, шестеро Фреїв з переїзду, пан Ярет, пан Гостін, пан Данвел, пан Емон, пан Тео, пан Первин, сини та онуки старого князя Вальдера Фрея, а з ними його байстрюк Мартин Водограй. Джейна Пул зізналася, що її лякає Джала Борксого, князьок-вигнанець з літніх островів, шкірою чорний як ніч, ще й вдягнений у накидку із зеленого та кармазеного пір'я. Коли ж вона побачила молодого князя Беріка Дон Даріона із рудозолотою гривою волосся та чорним щитом, розрізаним блискавкою, то оголосила, що ладна вийти за нього заміж хоч зараз. На бойовище виїхав і Хорт, і королівський брат Красень Ренлі, князь Штормоламу. Від зимосічі та Півночі виступали Джорі, Аллен і Гарвін. «На Джорі виглядає жебраком посеред тих жевжиків», – пирхнула Септа Мордана, побачивши його. Санса не могла не погодитися. Джорі мав на собі прості блакитно-сірі лати без прикрас та гербів, а з плечей його звисала сірою ганчіркою проста вовняна накидка. Але показав він себе добре і садив із коня Гораса Рожлина у першому двобої, тоді одного з фреїв у другому. У третьому поєдинку він три рази з'їжджався з охотником-латником Лотором Брюном, вбраним чи не вбогіше за нього самого. Жоден з бійців не вилетів із сідла, але Брюн тримав списа твердіше, бив точніше і король віддав перемогу йому. Аленові та Гарвінові щастило гірше. Гарвін вилетів із сідла у першому ж двобої проти пана Мерена з короли гвардії. Алена вибив пан Балон Лебедин. Кіні двобої продовжувалися цілісінький день, ба навіть у сутінках. Копита великих хогерів гуркотіли полем, аж поки не перетворили його на пошматовану пустку. Не один десяток разів Джейна та Санса скрикували разом, коли вершники стикалися один з одним, ламаючи списи на друзки. А тим часом нато обголосував на своїх улюбленців. Джейна прикривала очі руками, наче мала дівчисько, щойно хтось із бійців злітав з коня. Але Сансу було ліплено з міцнішого тіста. Панна княжого роду мусить гідно поводитися на турнірах. Навіть Септа Мордана помітила її витримку і схвально кивнула. Крулеріс був неперевершений. Він вибив із сідол пана Андара Ройса та порубіжного князя Бриса Карона – так легко, наче бив по кільцях, а тоді виграв важкий двобій проти сивочолого Барістана Селмі, котрий у двох перших герцях переміг суперників на 30 та 40 років молодших за себе. Сандор Клеган та його брат-велетень пан Грегор Гора також не знали собі рівних, люто скидаючи з коней одного супротивника за іншим. Найжахливіша подія дня сталася у другому двобої пана Грегора. Його спис підскочив до гори і вдарив молодого лицаря з долини під ренграф із такою силою, що кінець пробив горло і вбив вершника на місці. Юнак упав за якихось п'ять кроків від того місця, де сиділа Санса. Кінець списа пана Грегора зламався у шиї лицаря, і кров витікала з неї повільними, дедалі слабшими поштовхами. Лицар мав на собі нові лати. Коли сталь упіймала сонце, то неначе наче яскравий спалах вогню простягся його відкинутою рукою. А тоді сонце сховалося за хмару і спалах згас. Керея лицаря мала колір ясного літнього неба і була облямована місячними серпами. У неї потроху всотувалася кров, і серпики один за одним червоніли. Джейна Пул рюмсала так відчайдушно, що Септі Мордані довелося вивести її геть, аби привезти до тями. Але Санса сиділа, склавши руки на колінах, і дивилася, наче зачарована. Раніше вона ніколи не бачила, як помирає людина. Їй ніби теж личило плакати, майнула в неї думка, та сльози не бажали текти. Можливо, усі її сльози були виплакані по бранові та панночці. Ясна річ, якби таке сталося з Джорі, паном Родріком або паном батьком, сльози б знайшлися, сказала вона собі. Молодий лицар у блакитній кереї нічого для неї не важив, Якийсь незнайомець із долини Арен, чиє ім'я вона забула, щойно почувши. І світ теж забуде, зрозуміла Санса. Про нього не складуть пісень, як сумно. Щойно віднесли геть мертве тіло, як на поле вибіг хлопчик із лопатою і накидав землі туди, де воно лежало, аби сховати кров. Двобої відновилися. Пан Балон Лебеден також був вибитий Грегором, а князь Ренлі – хортом. Ренлі вилетів із сідла так стрімко, наче з-під нього винесло коня, тільки ноги майнули в повітрі. Голова князя гепнула об землю із добре чутним від якого натовпові перехопило подих. Але то лише відламався паріг на одному з розлапистих золотих рогів, що прикрашали шолом. Зіп'явшись на ноги, пан Ренлі отримав від натовпу шалені вітання, бо люд королівству подобав гарного та ласкавого наймолодшого брата короля Роберта. Гречно вклонившись, він віддав зламаний паріг переможцеві, але хорт пирхнув і викинув уламка натовпові, де над тим шматочком золота почалися бійки із видряпуванням мочей. Спокій відновився тільки зусиллям усиллям самого шпана Ренлі, який пішов у натовп і замирив розгардіяж власною особою. До того часу Септа Мордана повернулася сама одна та повідомила, що Джейна почувається зле і залишилася у замку. Та байдуже, Санса про неї вже й не згадувала. Пізніше заплотний лицар у ключчастій накидці зганьбив себе, вбив коня під беріком Дондаріоном і тим програв двобій. Князь Берік переклав сідло на нового огиря, з якого і злетів одразу ж від списа Тороса, жерця з миру. Пан Арон Сантагар та охотник Лотор Брюн тричі з'їжджалися марно. Після того пан Арон програв князеві Язону Малістеру, а Брюн – молодшому синові Йона Ройса робарові. Зрештою залишилося четверо бійців Хорт і його велетенський брат Грегор, хайме Ланістер Крулеріс і пан Лорас Тирал, юнак на прізвисько лицар квітів. Пан Лорас був молодшим сином Мейса Тирела, князя Вирію та оборонця півдня. У свої шістнадцять років він був наймолодшим вершником на полі. Але того ранку у перших трьох двобоях вибив сідла трьох лицарів короли гвардії. Санца ще не бачила юнака гарнішого за нього. Лати на ньому були неначе виплетені з тисячі полив'яних квітів, а сніжно-білий огир, прикрашений чабраком з червоних та білих троянд. Після кожної перемоги пан Лорас знімав шолома і повільно їхав уздовж загорожі, а тоді витягав із чабрака одну білу троянду і кидав її якійсь гарній дівчині у натовпі. Останній двобій того дня він мав супроти молодшого Ройса. Одвічні руни пана Робара виявилися поганим захистом проти пана Лораса, який розбив йому щита і вибив із сідла з жахливим брязкотом. Робар лежав у грязюці і стогнав, поки переможець робив коло полем. Нарешті панові Робару покликали ноші й віднесли його до шатра, приголомшеного і нерухомого. Та Санса того навіть не бачила, бо не зводила очей з пана Лораса, коли білий кінь зупинився перед нею, вона відчула, що серце в неї зараз лусне навпіл. Іншим дівчатам він кидав білі троянди, але для неї висмикнув червону. «Чарівна панно», – мовив він, – «жодна перемога не може бути прекраснішою за вас». Санса прийняла квітку сором'язливої мовчки, вражена до німоти його шляхетністю. На голові лицар мав шапку, не дбало скуйовджаних брунатних кучерів, а очі його скидалися на озера рідкого золота. Вона вдихнула пахощі троянди і притиснула її до себе, не відпускаючи навіть тоді, коли пан Лорас уже поїхав геть. Коли нарешті Санса підняла очі, над нею стояв якийсь чоловік. Він був малого зросту, з гострою борідкою та срібним пасмам у волосі, майже одного віку з батьком. «Ви, напевне, одна з її доньок», – мовив він. Його сіро-зелені очі не посміхалися, хоча на губах грала привітна усмішка. «Маєте в обличчі риси таллі». Мене звати Санса Старк, мовила вона, почуваючись незручно. На чоловікові була важка делія з хутряним коміром, застібнута срібним пересмішником. Поводився він невимушено, як вельможний пан, але їй був невідомий. Я не маю честі, пане. Септа Мордана швидко взяла справу в свої руки. Люба дитино, це князь Петір Баеліш, радник Королівської Малої Ради. Колись ваша мати була моєю королевою краси, тихо мовив чоловік. Його подих відгонив м'ятою, а ви маєте її волосся. Його пальці пробігли по її щаці, попестили одне брунатне пасмо. Раптом він обернувся і закрокував геть. До того часу вже зійшов місяць, натовп стомився, і король оголосив, що три останні двобої відбудуться наступного ранку перед бугуртом. Простий люд пішов по домівках, чи про двобої цього дня та очікуванні події наступного. А вельможний двір перейшов до річки задля учти. Кілька годин кухарі смажили шістьох велетенських зубрів, повільно обертаючи їх на товстих дерев'яних рожнах. Хлопчаки-кухарчуки мастили їх маслом та прянощами, поки м'ясо не почало репати і плюватися соком. За лицарськими шатрами поставили столи лави, а на столах купами лежали солодка спаржа, полуниці і свіжоспечений хліб. Санса та Септа Мордана отримали високі почесні місця зліва від підвищення, де сидів сам король поруч із королевою. Коли біля неї справа всівся принц Джофрі, Сансі стиснулося горло. Він не сказав їй жодного слова після тих жахливих подій. А вона сама не сміла до нього заговорити. Спершу вона ненавиділа його за те, що зробили панночці, але потім втерла сльози і розсудила, що винувати у тому, власне, зовсім не Джофрі. Це зробила королева, от вона й винувата. Вона іще Ар'я. Нічого б не сталося, якби не Ар'я. Того вечора вона ніяк не могла ненавидіти Джофрі. Він був надто гарний, аби його ненавидіти. Мав на собі темно-синього жупана з подвійним рядком гудзики у вигляді золотих левових голів, а на чолі тоненького золотого вінця з сафірами. Волосся його блищало так само, як і золото на ньому. Санса дивилась на нього й тремтіла, боячись, що він не зверне на неї уваги. Або ще гірше знову розлютиться і прожене у сльозах від столу. Натомість Джофрі посміхнувся й поцілував їй руку, такий гарний та чемний, як принцес пісень, а тоді мовив пан Лорас має смак до краси, чарівна панно. О, про мене він перебільшив, промурмотіла дівчина, аби не видатися марнославною. А в самої серце аж співало. «Пан Лорес такий шляхетний, як ви гадаєте, він переможе на завтра, пане мій!» «Ні за що!» – заперечив Джофрі. «Його вкоротить або мій пес, або дядько Хайме. А через кілька років, щойно зможу виїхати на поле, я їх сам усіх поваляю!» Він підняв руку, закликаючи служника з глеком охолодженого літнього вина, і налив їй келиха. Вона занепокоєно зіркнула на септу Мордану, та Джофрі перехилився і налив септів теж. Септа кивнула, гречно подякувала і не заперечувала більше жодним словом. Служники підливали у келихи усю ніч, але Санса потім не пригадувала, чи взагалі куштувала вино. Їй не треба було вина, вона сп'яніла від чарів тієї ночі, засліпла від блиску розкошів, очманіла від краси, про яку мріяла всеньке життя і не сподівалася колись побачити. Перед королівським шатром сиділи співці, наповнюючи сутінки музикою. Жонглер кидав у повітря вервечку палаючих булав, королівський Блазень, кругловидний дурник на прізвисько Місячок, танцював довкола на дибах, виряджений у пістряві лахи, і глузував з усіх гостей так витончено жорстоко, що Санса засумнівалася, чи такий він вже й дурник, як про нього думають. Навіть Септа Мордана склала перед ним зброю. Коли Блазень заспівав пісеньку про верховного Септона, Септа реготала так, що розлила на себе вино. Принт Джофрі був самочемність та шляхетність. Він розважав Сансу бесітою, засипав лестощами, веселив жартами, ділився двірськими плітками, пояснював місячкові кпини. Санса у захопленні зовсім забула про чемність і геть не зважала на септу Мордану, що сиділа зліва. Тим часом подавали переміни страв. Густий крупник з олениною, салати з солодкої спаржі, шпинато і слив, посипані товченими горіхами. Равликів з медом та часником. Равликів Санса раніше не їла, тому Джофрі показав їй, як виймати равлика з мушлі, а тоді сам згодував їй перший соковитий шматочок. Далі був свіжий річковий струх, запечений у глині. Її принц допоміг їй розбити тверду оболонку, щоб знайти всередині пластівці запашного білого м'яса. Коли ж подали м'ясиво, то він служив їй сам. Відрізав щедрі шматки від кращої печені, накладав на тарелю з посмішкою. Вона бачила, що права рука принца ще й досі погано рухається, та він не поскаржився жодним словом. Далі подали солодке м'ясо, пиріг з голубами, печені яблука, що пахкотіли корицею, лимонні тістечка з цукровою кіркою. Але Санца вже напхалася під зав'язку і ледве подолала два лимонні тістечка, які так любила. Вагаючись, чи не з'їсти треті, вона почула волання короля. Взагалі-то король Роберт ставав чим далі галасливіше із кожною новою стравою. Час від часу до санце доносився його регіт та накази, які він ривів гучніше від музики та брязкоту посуду. Але сидів король не надто близько, тому слів вона не дочувала. Та зараз короля почули усі. «Ні!» – загримів він таким голосом, що потопив решту балачок і криків. Вражена Санса побачила, як король стоїть, хитаючись, червоний на обличчя. У руці він тримав келих вина, а сам був п'яний, як чіп. «Ти не казатимеш мені, що робити, жінко!» – ввелав він до королеви Серсеї. «Король тут я, зрозуміла, я правлю цією державою. І якщо я кажу, що завтра битимуся, то битимуся!» Усі мовчки витріщалися на нього. Санса бачила пана Барістана, брата короля Ренлі, коротуна, який так дивно до неї говорив. Але жоден не рушив з місця, щоб втрутитися. Обличчя королеви застигло маскою, такою блідою, наче її виліпили зі снігу. Вона підвелася за столу, підібрала спідниці і вийшла геть у супроводі служниць. Хайме меланістер поклав руку на плече королю, але Роберт відштовхнув його з усієї сили. Пан Хайме сапнувся і впав, а король зареготав. О, такий зацний лицар, та я тебе навіть сп'яну в грязюку вкладу. Не забувай про це, круле-різе. Він лепнув себе у груди коштовним келихом, розхлюпуючи вино єдвабовим жупаном. Дайте мені келепа, і жоден воїн-королівс не встоїть проти мене. Хай Меланістер підвівся і обтрусився. Як скажете, ваша милосте, мовив він сухо. Наперед вийшов усміхнений князь Ренлі. «Ти пролив вино, Роберте! Дай, но ну, я принесу тобі нового келеха!» Санса здригнулася, коли Джофрі поклав їй долоню на руку. «Уже пізно!» – мовив принц. Він мав на обличчі дивний вираз, неначе взагалі її не бачив. «Чи не потрібен вам супровід до замку?» «Ні!» – почала була Санса, потім пошукала очима Септи Мордани і здригнулася, побачивши її головою на столі. Септа стиха похропувала, як кличить чемні та поважні жінці – «Тобто, так, дякую вам, ви дуже добрі. Я втомилася, а на шляху темно. Буду вдячна за ваш захист та супровід!» Джофрі покликав. «Аго, песе!» Сандор Клеган з'явився так швидко, наче згустилася сама Темрява. Він змінив обладунки на червону вовняну сорочку з нашитою спереду шкіряною собачою головою. Від світла смолоскипів його спечене обличчя відблискувало червоним. «Так, ваша милосте!» – мовив він. «Відведи мою наречену до замку і простеш, аби з нею нічого не сталося», – сухо наказав принц. Без жодного слова на прощання, принц обернувся і пішов геть, залишивши Сансу з хортом. Санса відчувала шкіру, як хорт на неї витріщається. «А ти гадала, Джов сам тебе поведе?» – він зареготав. Регіт його нагадував гарчання бійцівських собак у ямі. «Еге ж!» – він підсмикнув її на ноги. Вона не опиралася. «Пішли вже!» Не тільки тобі спати кортить. Я трохи перепив, а завтра мені ще може брата вбивати доведеться. І знову зареготав. Злякана санца штурхнула септу Мордану в плече, сподіваючись розбудити. Але та тільки захропіла гучніше. Король Роберт пошкутильгав геть. І лави раптом спорожніли. Учта скінчилася, а заразом розвіялася й чарівна мрія. Хорт видобув з держака смолоскипа, аби світити на дорогу. Санса рушила за ним. Грунт був нерівний та кам'янистий. миготіння світла здавалося, що земля під ногами рухається. Санса не підводила очей, бо стежила, куди ставить ноги. Вони пройшли по вспанській шатрам, кожна зі своїм прапором та обладунком, вивішеним з надвору. Тишча зрущалася з кожним кроком. Санса не могла витримати вигляду супутника. Він її лякав аж до жаху. Але ж її виховали у всіх правилах шляхетної чемності. І дівчина сказала собі, справжня панна має не помічати, яке страхітливе в нього обличчя. «Ви так лицарськи билися сьогодні, пане Сандоре?» – вичавила вона з себе. сандор Клеган раптом визвірився. «Залиш собі порожні лестощі, дівчисько, і лицарювати мені тут не треба. Я не лицар. Чхав я на лицарів та їхні обітниці. Он мій брат лицар». «Ти бачила, як він сьогодні бився?» «Так», – відповіла Санса і затремтіла. «Він бився?» лицарськи, скінчив за неї хорт. Санса зрозуміла, що він глузує. «Ніхто не міг стояти перед ним», – спромоглася вона нарешті, задоволена із себе. То хоч не була брехня. Сандор Клеган раптом зупинився посеред темного порожнього поля. Вона мимоволі мусила зупинитися поруч. «Септа добре тебе вивчила. Ти схожа на одну з тих пташок» що їх привозять із літніх островів, га? Така малесенька, гарненька, балакуча пташка, яка повторює усі гарненькі слівця, що її навчили. «Це ви недобре, кажете», – Санса відчувала, як серце калатає у грудях. «Ви мене лякаєте, я хочу вже піти». «Ніхто не міг стояти перед ним», – проскрипів Горт. «А вже ж! Ніхто ніколи не міг стояти перед Грегором. Отой хлопчина у його другому двобої гарненько вийшло, га? Ти ж бачила, чи не так?» Малий дурник не втеє товариство сунув носа. Без грошей, без зброєносця, сам вдягав обладунок, графа не закріпив, як слід. Гадаєш, Грегор не помітив? Гадаєш, Грегорів спис сам узяв та й підскочив? Ти гарненька балакуча пташечка. Якщо ти в це віриш, то й справді порожня головою, як та птаха. Грегорів спис завжди б'є туди, куди Грегор забажає. Ану подивись на мене, дивись на мене. Сандр Клеган хопив її здоровезною рукою за підборіддя і задер її обличчя догори. Він став просто перед нею і наблизив смолоскипа. «Ось де гарненько! Дивися мені, добре дивися! Мусиш добре роздивитися! Я помітив, як ти відверталася на королівському гостинці! Стяти я хотів, зараз дивися!» Його пальці тримали її підборіддя, мов би, залізними лищатами. А очі спостерігали. П'яні очі, люті і нестримні. Вона мусила дивитися. Правий бік його обличчя був кощавий, із гострими вилицями та сірим оком під важким чолом. Ніс був великий, гачкуватий, а волосся рідке й темне. Він відростив його довгим і зачісував набік, бо на іншій стороні голови нічого не росло. Лівий бік обличчя був страшною руїною. Вухо відгоріло геть, залишилася сама дірка. Око бачило, але навколо нього лежали покручені рубці. Слизька чорна плоть, схожа на вичинену шкіру, була помережена з западинами та глибокими тріщинами, що мокро червоніли, коли обличчя рухалося. Нижче коло щелепи, плоть прогоріла так глибоко, що трохи не виднілася кістка. Санса заревла. Тоді він її пустив і загасив у грязюці. Не знаєш гарненьких слів про таке, га, дівчинко? Септа не навчила, як таке хвалити? Відповіді не було, тож він правив далі. Оті, думають, мене скалічило в битві. Якась облога палаюча башта, ворог зі смолоскипом. Один бев спитав, чи це бува не драконячий подих. Він залишився самим голосом у ночі. Тінню, яка стояла так близько, що відчувався кислий винний подих. Я був ще меншим за тебе років шість чи сім, коло батькового обійця якийсь столяр відкрив майстерню з крамницею. За батькову ласку він надіслав дарунки. Старий робив чарівні іграшки. Я й не пам'ятаю, що він прислав мені, бо забажав Грегорового подарунка. Дерев'яного лицаря, мальованого, рухомого, на мотузочках, щоб можна було ним битися. Грегор старший за мене на п'ять років, і та іграшка для нього нічого не важила, бо він був уже зброєносцем. Трохи не у шість стоп заввишки й м'язистий мовбик. Я поцупив його лицаря, та скажу тобі не надто з того порадів. Я боявся брата, і таки недарма, бо він мене знайшов. У кімнаті стояла жарівниця. Грегор не вимовив ані слова, лише схопив мене під пахву і засунув щокою в гаряче вугілля. І тримав, поки я в Олаві верещав. Ти сама бачила, який він здоровезний. Навіть тоді знадобилося троє дорослих чоловіків, щоб його відтягнути. Саптони теревенять про сім пеклів. Та що вони знають? Тільки той, хто горів у вогні, розуміє, що таке пекло. Батько сказали усім, що в мене загорілася постіль, а майстер помазав опіки. Помазав трястя його матері. Грегора теж скоро помазали. Чотирма роками пізніше його помазали сімома єлеями, він проказав лицарській обітниці. Райгар Таргарієн гепнув його по плечі мечем і мовив «Стань лицарю Грегоре». Хрипкий стрипучий голос загубився у темряві. Хорт мовчки громадився перед нею чорною зловісною постаттю, огорнутою мороком, схованою від очей. Санса чула його уривчастий подих. Раптом вона зрозуміла, що жаліє його, і страх її минув. Тиша між ними стояла так довго, що Санса знову була почала боятися, але тепер вже за нього, а не за себе. А тоді сягнула по його плече рукою. «Він не був справжнім лицарем», – прошепотіла вона. Корт відкинув голову і зареготав. Санса сахнулася геть, та він схопив її за руку. «Еге ж! – прогарчав він їй у обличчя. – Маєш рацію, пташко, він не був справжнім лицарем». Решту їхнього шляху до міста Сандор Клеган не вимовив ані слова. Він привів її до узвізників, що чекали на спізніле панство, наказав вести до червоного дитинця і сам заліз до візка. Вони мовчки проїхали крізь королівську браму, а далі освітленими смолоскипами вулицями міста. Клиган відчинив потерну і провів сансу до замку, смикаючись обличчям і задумливо облукаючи очима. Поки вони підіймалися баштовими сходами, він тримався на одну сходинку позаду. Шлях до передпокою її опочивальні вони подолали без пригод. «Дякую, пане мій!» – ніякого проказала вона. Хорт схопив її за плече і нахилився ближче. Усе, що я тобі розповів сьогодні, – прохрипів він ще грубіше, ніж зазвичай, – якщо колись розкажеш Джофрі, сестрі, батькові, комусь із них, не розкажу, – прошепотіла Санса, – обіцяю. Та цього було не досить. Якщо скажеш, бодай, комусь, – закінчив він, – я тебе вб'ю.